Hoda, ještě počkej, jo, já to musím, musím nahoře zapnout. a tady to zesílím, ať jistuším. Snič... Ještě ještě čekám. Hoda, ještě, ještě můžu, než se začne doktát, já jsem, kromě jiných jako ne, nedorozumí evidentních, jsem zapomněl na jednu docela důležitou věc, že, a teď mi na to připomněla Fatima, že bychom měli rozlišovat tři věci, minimální Reprodukovatelnost, replikovatelnost a generalizovatelnost. Reprodukovatelnost je to, jak máme blbě napsané metody, jestli je vůbec někdo schopný to po nás udělat, aby to byl schopen replikovat. Že bez reprodukovatelnosti není replikovatelnost. Replikovatelnost je, že jsme schopni ten fenomén opětovně zjistit za daných podmínek. Pokud to jsme schopni zjistit za i nějakých různých jiných podmínek, tak ten fenomén má vysokou generalizovatelnost. Já se já mám z otázek, ale zeptám se, keď už V souvislosti s reflitační krizí se často používá pojem data dredging, Jaký je rozdíl mezi tím a tím p-packingem? Je? Je, je to tak, že ten data dredging je, že se... Že, je nebo, to připadá, vlastně hrozně podobný. prostě, že jakoby ten problém spočívá v tom, že když máš velký data a spoustu jako možných souvislostí, tak prostě hledáš tu, která ti jde signifikantně, ale to prostě je prostě nějaká výřeč, já jsem to ukazoval, jo? A já jsem to dal tak, že data dredging je možná ten rozděl v tom, že ten data dredging je opravdu, že to systematicky propátráváš a když něco chvíš, tak to, to ale ten které je vlastně podobný, ne? No, nebo... Já to zkusili vysvětlit, jo. No. A samozřejmě, všechno jsou výrazy, no. to jsou slangový výrazy, jako laborek a tak, a uh, v nějakým způsobem ty termíny jako nejsou úplně neustální a překrývají se, že, data dredging nebo phishing, jsou prostě uh, pro mě, aspoň teda se nenomá neštětně, uh, opravte jestli to cítili nějaký. Ale uh, data dredging je to, že ty provádíš tu explorativní analýzu a následně no. ji uh, uh, vykládáš jako konfirmativní. Zatímco pili hacky, je specifický způsob, jak se, kdy jako jakoby hypotézu a teďka si potřebuješ i nějakým jako dostat, jo? Takže ty seš pořád tý ty nemusíš mít expost hypotézu. Já to taky tak, to, jo, no? jo, jo, jo. A takže, takže ty prostě třeba děláš to, že se díváš na ten, na ten výsledek toho testu, jak zbíráš ty data v opakování, a tím zvyšuješ tu, Nebo si pohraješ s odlehlými hodnotami nebo použiješ jinou metodu. Dobrý, tak rozumím. Tak, já budu jako tvrdý schválně. Já jsem to čekal hodně. pohodě. Takovou věc, že si myslím, že musíte rozlišovat vědu a výzkup. A věda... Co nechci, co dělám? Vědění principu je exploration. Tedy zjišťuje nové věci, o kterých jsme nevěděli, Nový vztah na a e, v podstatě začíná deduktivně, když pak jedna možnost, a druhá možnost je, že to teda e, vlastně je provádění explorativní analýzy. Ty explorativní analýzy jsou dneska považovány za neformální a nikdy revolucionární. A tudíž Nakonec to všichni udělají tak, že jak se předstíhají do vedě věci, že to je jako je konfirač. Ale fakticky ten problém toho variasu není v té vědě, Ale je v tom výzkumu. To znamená testování látky a podle protokolu 250 tam. Vlastně nebo to, aby bylo, jak si dodrženo všechno to, to o čem se mluvilo. Protože jedna jedna krajní věc je, že věda je víc explorativní než konfirmační a ty, ten problém té konfirmační vlastně statistiky je svým způsobem problém, který není problémem něčeho, co je moc innovativní. Yeah. Uh -huh. Tohle jsem chtěl jako v jednu tezi a pak přijdu Jo, tak já jdu budu protože tohle je samozřejmě představa nějaký způsobem jako, nějaké, nějaké jako poprariánská v jádru, to, byť samozřejmě bude nádor jako kontextů. Ale samozřejmě prostě v té jako epistemologii, ten čas jako toho nějaký způsobů běh a ukazuje, jak prostě podstatný je, Protože ty e, vědci jsou součástí nějaké jako společnosti a konecku tady se dobře ukazuje, jak reagují na ty různé jako incentive, Že nejsou prostě e, to je jenom nějaké jako ideální bytosti, který by prostě jednou dělali vědu e, jednu po druhé dělali vysky, Čili e, já nejsem schopen říct, kdy já to e, sedím, e, dělám, dělám to nebo dělám no, prostě já a dělám jako velmi často to jako, e, Problém je ten, že uh, já prostě myslím že mezi uh, jako vědou a výzkumem uh, je, není žádné, jako jeden dělali to a druhý dělali ono. Aspoň uh, ano, prostě pokud já budu v, tý, v tom Bayernu, v té uh, farmakologické společnosti, tak uh, pokud nemám tu výsadu, že, uh, že tam můžu udělat ten primární výzkum, tak budu dělat opravdu vědu, tak budu opravdu dělat ten výzkum, tak jak to definuješ ty ale uh, my tady uh, děláme jako v, v obojí a uh, velmi plynule mezi tím jako přeskakujeme. A ten uh, problém je tedy uh, ne, že uh, se explorativní věda, vědá, teda já to nechci držet uh, v, v té, v té se, že se dělá, ale prostě to musí být takové jako nazýmá. A to, že dělali nebo publikují, nebo je správně, protože uh, to je prostě něco, co se jako náhodile zjistil. A to, co bys měl prostě jako udělat, je, že wow, zajímavé a teďka ale tohle budu testovat už to, čemu ty říkáš, výzkum, že prostě teďka na něco jsem přišel shodou okolností v rámci jiného projektu, že A souvisí z B, a teďka už mám hypotézu, A souvisí z B, a testuju jenom jí nic jiného, to, že při tom testování, ukáže, že to neplatí a zase o něco dalšího, jo? je jiná věc. Ale ne, že se budu prostě tvářit s tom prvním pokusu, že už jsem tak zamyšlel. To je prostě jako vlastně to podstatní a tohle jako finování, tak jako vede k tomu, že opravdu jako na základě čeho ty nakonec posuzuješ vždy, ve svým oboru. Čemu věříš a čemu nevěříš? Můžu... Co jsi s když jsi Incentives. A tady jde o rehabilitaci ty explorační fáze. A nikdy momentě, kdy, jak si začne převládat v té vědě, jak to bude nazývat, to eh, testování. A bude se zeslabovat množství teda těch kolíněků, tě naší hovýho, tedy těch koliněků, kdy nás to je ta explorace tak se to obloží do pro náši. V podstatě incentiv tu měli směřovat k tomu, jako krají příležitosti explozerační místo toho, aby se tak strašně zaměšlili na tu konfirmační fázdy. Ale takhle, nikdo z těch soudných lidí, ne, netvrdí, že se explorace nemá dělat, že ho není, není jako vhodná, že by se ne, neměla jako na to být jako prostředky. Jo? Ale prostě ve chvíli, kdy to je jako jenom explorace, tak by tomu už tuplem jako nemůže být, protože jsme prostě na to přišli jako shodou okolností. Tak se vracíme k tomu, že vracíme se k tomuhle tomu zásadnímu, že jak je naše hypotéza, jo? A toto to víme na základě čeho, tak je později. Na základě, co o tom systému už víme. To znamená na, jiných, na základě jiných studií. Takže nejde o žádnou exploraci. Je prostě v konci, prostě jako čistá exploraci je jenom naši naivní No Já k tomu možná řeknu je to věc, která myslím, že s tím souvisí, hmm. která mě napadala když to povída, eh... My v, v tom oboru, v makroekologii to máme tak jako zvláštní postavení, že třeba ty péčka se skoro nepoužívají. A proč? Paráda. Protože ty data, co máme, jsou většinou tak obrovský, že vyjde úplně všechno hrozně si Což je vlastně samozřejmě zajímavé, že to vlastně jako, no jako. To je jejich vlastnost, že no, To, že to vzniklo signifikantně, znamená, že, i, e, jo, že prostě, no, prostě to uspořádání těch dat by nemělo tu pravděpodobnost jo, za předpochledu týdlové hypotézy. E, já, já si myslím, že to vychází signifikantně, e, protože při těchto těch velkých datech prostě tam nezalučíš nezávislost, jo? že jsou tam nějaké skryté závislosti, které tam vždycky jsou. To tedy, škají, jo? No nejde, ale to je, to je ten důvod, protože já si myslím, jinak vlastně i obrovské by neměli, jo? prostě že by to bylo náhodně, aby neměli ty signifikanty od toho je ta signifikance, aby tohle jako spočítal, jo? Ale Mám to se zrovna <laughs> fakt ne. Ne, proč ne? Prostě ta signifikace ti říká, jak je pravděpodobný to daný uspořádání, že jo, při náhodou, že, že, ná, náhodu, že jo. jo. A proč by to jako mělo při velkým, při obrovským N dávat prostě tyhle signifikantní výsledky? Z jiného důvodu, než z toho důvodu, že jsou tam nějaké skrytí nebo Protože jo. ta jako... Nená, to, ano, no, to je nenáhodné. Jo, Ale to ti prostě e, nic neříká o tom, e, jak, je, e, jak je to významný biologicky. No, víte, <laughs> co to znamená? Ano, nebo to s tím souhlasím. Ne, jsem. To, že něco je nenáhodné, není to. No, ale, dobře, ale tak to, ta nenáhodnost byla vždycky právě to kritérium toho posuzování. Ale teď, nebo to, že jsme se dostali do fáze, kdy třeba je úplně spochybňovaná, e, teď, když si myslím, že je to nějaký statistika, jako taková, až jak třeba. E, a analizujeme prostě globální data, kdy máme prostě celý ten svět, jo. To znamená, my nemáme sample, jo? který by jako, jo, to znamená, ty použít třeba T-testy, nebo takový, kdo by testy, protože jsme mě samplit z nějakého univerzity je rovnou toho univerzata, jo. jo? No. A e, v takovém případě, ale teda opravdu nemůžeš dělat nic jiného, než prostě popsat ten, ten, jako tu explorační uh, analizou, v podstatě no, deklarovat, jako v popsat. No, tyď, ale... se jste... vlastně jedná, protože čemu. No, tyď, ale to je v pořádku. To je v pořádku. No, to ne, chtěl, ne, přece ne, ta ne, statistika, ne, ne, to je něco jiného, co říkám. To, statistika byla vytvořena proto, že nejsme prostě, uh, že chceme vypovídat, o, uh, jak si, v světě, ale děláme to na nějakých vzorcích, jo. A uh, když... Uh, já mám ten, když pracuji s tím základním souborem, tak prostě pracuji s tím, co mám. Teď si viděl někde demografa, který dělal za lidu nějaké T-testy? Ten ti prostě udal procentář, procenta prostě sedí. A pak ten, pak ten demograf ti musí říct, jestli prostě to, že se zvýšily preference já nevím, ODS, nebo jestli počty kuřáků, tak jestli to je významné. A nemluvím o tom, nemluvím o tom, že se dělá jak si výzkum veřejného mínění. Mluvím o tom, že proběhly volby, nebo se prostě spočítalo, kolik lidí bydlí. Prostě pracuji se západním souborem. No. No. No. A, to, a to, co tam potom které... To, to, to jsem byla jedna z věcí, kterou jsem povedla říct, je, že. Byť máme jako stále sofistikovanější techniky a tak dále, tak z vědy není možný vypustit uh, uh, toho experta, který zhodnotí, co je a co není důležitý. No. A uh, z nějakého důvodu se p, stalo to, že prostě uh, spoustu jako, hrozných chytrých lidí se rozhoduje na základě uh, nějaké jako, úplně uh, jako veličiny a to říká něco, a teď, vámte si, jak se eh, pozmínil ten význam toho slova signifikantní, a to musíš upsát statisticky signifikantní, protože eh, ty, ty nechci říct, to je významný, jo. Já si já jenom dobře, která mám hm. takovou rybou, to mám hodně efektivní, že to je jako dovednost, který je a co není významný efekt. Uh, jo, jako to nerozhodneme ani případ, jo, protože právě to je v nějakým Hmm? Jakým časové času hmm? hmm? jako No jasně, efektiv, o, no jasně. Ale, jasně, no ale, ale hmm. pak kdo už jako jiný že jo? Ale, no, tak on vlastně to časem Jo, je věc, časem se ukáže, Já bych to nezavrhoval, tak. Nezavrhoval? No, by ne, to já ne, neříkám, že já jsem nechtěl zavrhovat, ne, porozor, o tom, že já pracuji v oboru, který má k malé efekty, že jo. Ale to neznamená, to neznamená že v, jako v, ne, se nedá jako rozhodovat o tom, který je jako smysluplný a který není jako. No a samozřejmě někdy to nevíš a, a ukážeš to časem. Ale rozhodně to, co jsem chtěl říct, je, že ukáže, jestli to v dané studii bylo statisticky signifikantní nebo ne. To prostě ne, jako neřekne. Já budu velmi netypický. Já nemám komentáři když na jazyku Ale mám dotaz. Tady jenom se ty tabulky, jako co je význam, malý efekt, střední efekt, velký efekt, a teď se to hmm. dál. Co znamená to jedno číslo? Jo? Co znamená efekt do, jedno, do žádná celá jedna? Je to malý, nebo to musí být nad žádná celá jedna, mezi žádná celá jedna a žádná celá dvě? Prostě já jsem se to snažil dohledat, tam vlastně zařadit ty efekty, který vidím, když třeba mám žádná... A no ty někam nezařadíš, protože ty tam nejsou. Jsou... To ne, ale tím jsou rozsekané intervaly. Je to rozsekané na intervaly, ale člověk jako... Ježiši, tak, tak znovu. Tak proto pro ten... Žil, Fischer přišel s tou P hodnotou jako s něčím, na co má smysl ne, se ještě... Počkej, dostanu. Na co má smysl se ještě jednou A Cohen přišel podobně, s velikostí efektů, který, který mají uh, a dal jim, následně jim dal, uh, orientační uh, slovní vyjádření. Jo? No. A uh, to, co to znamená, jo? To, že, uh, jestli prostě to je uh, žánáca 23 nebo žánáca 18, je na tobě rozhodnout, jak je to významné. No ne, ale zrovna tady jeden z nich by spadl do kategorie, ale je to i je na jedno a mě zajímá ještě žádná celá 23, jestli je to podle korena malý efekt a neostředilový efekt. No a on by ti řekl to, co ti říkám já, že, že, to má, že on ti tě nemůže ro, ro, říct, protože on nerozumí tomu oboru, který ty dáš. Jasně, ale on to řekl v tom a to oboru nebo nějaký další řekl, že tam jsou ty efekty se sebů počítaj takhle, takhle, takhle, ale jsou tam vždycky jenom ty hranice, nikoliv to, jestli je to spodní hranice toho kategorie nebo horní hranice té kategorie. Jo, takhle, e, pr, no. jako e, no. symetrický okolo, no. No, <laughs> no to ono teda z toho všeho dostřední to možnost. Opravdu plyne teda, tě... Vůbec žádný kritéria nejsou a uh, udělají to ty experti, kteří se v tom vyznají, jo? Jako by... No a to není ale zase úplně jako pravda, že jo? Ale no, kdo by to měl jako jiný dělat za, za ty lidi? <laughs> tak no to to nevdět jsou, nevdět toho jsou jsou celý, ne? Ale já, takhle, já, to, já to nekritizuji, já si myslím, že to jako pravdu je, jo? Ale a prostě, když mám tady malá otázku, tak si tam prostě nevím. 27, 33, ještě dva malé, jako by je zcela někde. Prostě ta obloha to tady je se... třeba. Kdyby tohle bylo někde takhle řečené, tak jako přímá, ale fakt jsem to nikdy nenašel. A ale... to je, je samé. že, že tu věta poupškujou všichni ale přitom jako není jasný, jak, jak byla vyšlená. Hele, ale on je to ten celý problém s bajesovskou statistikou, ty si o ní správně správ, jako nechtěl mluvit, ale ono to s tím souvisí, protože Bayesovská bajes, statistika dneska je třeba v těch našich oborech považovaná za to, jako to pravní, hmm. ale Samozřejmě jako z toho psychologického hlediska chápu, že lidi se tomu brání, protože ti z toho nevy, nevyjde, to vyšlo, nevyšlo, ale vyjde ti prostě nějaké rozložení pravděpodobností, nebo, nebo prostě ta pravděpodobnost rovnou. No. No. A teď jako on, no. ta pravděpodobnost 0,7 je to hodně nebo málo. A opravdu zase nezbyvá, než prostě tak si jo, a prostě mít k tomu nějaký názor a prostě takový no. t, jako zkušenost těch 0,7, no tak to fakt je teda zajímavý. To je, to je hodně, ale v podstatě není kritérium než to, že, že ten člověk třeba už viděl takový muselsků hmm. jo a se to opravdu to už něco znamená, ale zase je to vlastně na nakonec jenom ten názor toho experta. No tak není, že jo, prostě musí být nějakým způsobem podpořený, musí prostě ukázat... Ale ne, já neříkám, že je špatně ten názor experta, no, já říkám, ale že tam není... v posledku není kritérium. kriteru, já neříkám, že to je jako pouze názor, názor experta, ale prostě je to... Jo, Jestli, to popravo, jestli tomu věří, jestli to bere vážně, mm. tak nakonec. Mm. No, jo. Tak, já eh, jako jeden příklad historický, kdy když jsem tady studoval, tak mě jistý eh, otec teda moje spolužačka, odvedl na obhajovu psychotronické práce profesora tabudy. <laughs> kde tam seděli ty fyzici a nevěděli, co mají dělat, protože jim to vyšlo, NF se, se, jestli vliv pana Zajidy, který vyberci a soustředí se na holnou poličku s způsobí, že na té horní politice s se budou hocázky, jak se dělat hojit rychleji, bylo to slepý a ono to vyšlo 0,3 miliony jedničky. A teď jako, co s tím? A oni nevěděli. A já jsem všechno to jenom teď se na obráčil obrátil, že pod těla na studium, to je velice vlastně jednoduchý. Já si myslím, že ten efekt Pana za je hodně nepravděpodobný. To znamená, mě ty 3 miliony nestačí, chvějte jich ještě 10. A my říkáme, jo, ale to je v podstatě to, co no, si tím. Zase, pak zase, zase, pak zase. Pak... A si zase pakali se Jo, to tady toho, že to musí stačit to sami, jako vědce ústanečného nějakého věc. A e, potom je nám ještě jedna druhá věc, a k tomu napadá z jiného no, soudku, prostě počet vědců se zvětšují. E, ty e, problémy, které jsme studovali v 60. letech, byly prostě ty velký kdy ty efekty byly velký. A v podstatě, e, jako výsledek byl jednoznačný. A teď se, teď je hodně věců, a stupujou se čím dál tím slabší efekty, čím dál tím větším šumem, a s čím dál tím méně exaktně udělany experimentem. To je místo experimentálních dát, tam vstupují vlastně data, jak si nahodile vzdíhaná typu těch vašich ne, 100 minutí, Tedy, <supra> která už sobě obsahují vnitřní provázanosti a polenance, které se tedy potom jako zase dalstatisticky od ale v podstatě už má tu nezávislost není nich Čili já si z toho myslím, že všechno, co se tady děje, do jistý míry taky jako artefakt toho, co studujeme. A studujeme slabé věci, které možná ani neexistují. A Totiž zase je asi čas se pohlednout jako možná explozace. tím souvisí té explozace. Když budou mít soubor na jakýkoliv bude tam dopravdu silný silná korelace něčeho, co jako dává smysl být exploz. Tak jako, to má mnohem větší hodnotu než eh, jako špatně udělaný nebo než pokus hodící efekt eh, na hranici eh, power toho eh, experimentu z Kohonu. Čili eh, explorace na dobrých datech eh, není nic jako úplně špatný. Začnu panem Kahudou, jo. Já jsem, nechtěl, já jsem tady záměrně ukazoval ten proflák příkladý Amy kdy to byl ještě druhý zpouštěč té krize v psychologie, a to bylo, že v jednom z těch nejprestynějších žurnálů praxe social psychology vyšel článek o nějakých mentonech, nebo jak se to jmenuje? Mentality. Mentality. Mentality. Mentality. Mentality. A to je úplně analogický, jako jo. A, No, a to je první věc. Druhá věc je s tím, že věců přivají vás studiou menší, menší jako efekt. To by, jo, jo, možná jo, ale tím pádem to musí se prostě přizpůsobit jako ta metodika. Já jsem tam ten slide nedával, ale počet. Případů v jedné skupině jo? se e, v, v neurovidách tak dále, za poslední e, roky, za poslední čtyřicet let nezměnil. V, v psychologii to je e, nějakých 25. A před, před, před všichni, ty neurovidy tam předtapře všechny ty fyziologické pokusy, jo? kdy máš prostě pět myšek na pícháště, máš kontrolu, protože jsou a tak dále. To je prostě... Je to je z fyziologie. Uh, to prostě uh, není, tam musí být tak velké množství pozitivních jako falešných uh, výzkumů. A to se pak dělá samozřejmě i jako na těch uh, potenciálních lécích a tak dále. Proto jsem říkal, tohle se nesmí daňovým pokladníkům ani nedozvědět. Jsou prostě opravdu takhle vyhazované peníze z okna. No? V To nemluvím o těch A to ještě jednu poslední věc, říkal to poslední, jo, s tou explorací dané. Uh, Jo, je to zajímavý, když přijdeš na něco, než je, když máš blbý experiment, ale pak musíš to udělat znova a zjistit, že to tak fakt symbole. To chvíl to no, Když, no, když udělám ten experiment, experiment, tak to musím stejně udělat ještě několikrát. Jo? To nás toho nezbavuje, tím se no. prostě to je, Když přijdeš na něco uh, explorativního, tak je to prostě na, na, na, na úrovni uh, zajímavého nápadu. O, Lukáš, o, konečně se dostanou. Já jsem těl něco říkal, něco se hodně jako řekl, ale jsem tady ještě nezaznělo, já myslím, že jste nějak smetl, že to zaznělo publiká to, ta nešťastná paní s těma děma dětma, takže fakt je jako lidí hodně a jako dědců je taky hodně, takže dělá jí spoustu replikací a někomu to víde, tak to děkuji, A fakt je to problém, prostě, je jde právě se láta, Věda si vzala statistiku jako kritérium pravdy, ale to je jako o pravděpodobnosti. A prostě za prvé něco jako historie, kde se stane spousta jevů a některé se stane i nepravděpodobné. A za druhé počtem opakování se i nepravděpodobné jeby A to je prostě fakt problém pro ty obory, kde vlastně jediná možnost, jak se dosít si té obecné pravdy, je prostě ta replikace, protože není jiná validace, protože je spousta oborů, jako ty technické vědy, že to prostě validují jiným systémem, jinou metodou, prostě a, a ty potom nemají tyhle ty problémy. A i v té statistice, v, statistice, v té tabuce těch a, oborů, tak ty technické vědy a chemie a tak dále, jako dopadly dobře, protože oni mají ještě jiné kritérium právě než prostě jenom tu replikaci těch experimentů. oni mají ještě Možnost jako ne, často, ne vždycky, ale nezávislé validace. A to je prostě problém pro ekologii, kde se promítá ta historie, emoční, emoční historie a tak dále. Psychologie, kde je jenom ta replikace a takové věci. Takže prostě ty možnosti validace jsou omezené. Nebo nezávislé prostě. A Ale jako v je možnost ne, validace. Ale k tomu prvnímu je, samozřejmě, že se dělo a je v dějců hodně nepravděpodobný věci, jo. ale to není nic nepravděpodobného, to, prostě, to, to je prostě systematický. Jo. Když, to, když to prostě výjde 90% článků, který jako vychází, to, to prostě v, to přesně ukazuje na to, že to je velmi nepravděpodobný, že bys něco takového dělal. Jo. Teď ti to ví, ty to opublikuje těch 95, se to stačí do No, no, no. A, a tím my si myslíme, že je blbost nějakou. Pro... Děti ano? Tady, ano, tady, ano. Tady, no, tady, ale to, to je, alprálo ale ale ale ale ale proto, proto si to tady, já Myslím, že to není, že ten, že ten problém je fakt hluboký. Já bych si něco vzal To je prostě že ten je úplně nevyhnutelný. Prostě nutně to takhle bude prostě proto, že lidí. S, že dneska prostě každý je všichni musí být ty papíry všichni no, to takže pochopitelně v tom vzoru to takhle prostě bude. No, nebo, se, nebo se prostě ten otrokářský systém změní, že jo? No, jesně. To ne, jsi, už ne to za může to může nás, dvě dvě, ale... To je taky tě krátký <těji> poznám, tě kdybychom prakticky ke grafům, protože vychází spousta článků, kde máš jako spoustu výsledků, všechny jsou negativní a i je tam jen pozitivní. A pokud ten to jako, tím pár než ten člověk spadne bylo takový pozitivní výsledek, tak pak ano. Ale, uh, Nevím, jak to bylo dělané. No, já bych se tím musel taky podívat, ale tohle to nejsou prostě hloupí lidi, ty prostě uh, vědějí, jak se uh, to jako měří, jo, že prostě to není uh, tak, že by... Uh, a já. Nemají, no, ale fakt, já bych jako, to jako, že... pak opadlý, protože tato metry nesedávku na proměrůzně. Samozřejmě, jako, vám jako, vám. jako cokoliv. No. No vám věc, je, že bych se zastal těch jako molekulárně funděčných, než tedy jako, tu se cítím, asi trochu vizolově než, než jako jinak, ale uh, přijde mně, že oni zase jako strašně dohlopí, oni mají těch pět myší, ale těm rozumí velmi dobře. Takže pravda je, že těch pět myší, ten trend, nebo ten, ten fenomén, který popisují, má, jo. Můžeme se bavit o tom, že milicí neštěji mají pět myší a podobně, ale uh, myslím si, že jako to, že popisují, pokud něco popisují, tak to popisují pravdu, nějakým, jako je tam tam ten, který Jo, určitě tomu rozumím, ale prostě, když vezmeš, uh, uděláš uh, protoloniku slim u pěti samců a pěti samic a budeš tvrdit, že tam jsou pohlavní rozdíly, jak tomu můžu věřit? V tom a v těch protolonicích. A to prostě se dělá úplně rutině. No, Pavle. Já jsem vrátil k tomu tím přemířením by to vadilo. Problém je teda opravdu v kombinaci s tím, s tím filtrem, filtrem, že se publikují přednostně jenom ty dobré věci. Teoreticky by se to mě, jenom ty, co by šly pozitivně. Teoreticky by se tomu dalo zabránit, kdyby lidi strkali všechny jako preprinty jako do těch archívů, že by prostě publikovali opravdu i věci v tom preprintovém A Na to jsem hodně spolíhal a děláme to, jo, ale teď jsem objevil trend, který je prostě úplně zoupalý, že dělají screeny i v preprintovém a prostě vyhazují velký procento těch vůbec nepustí ani do preprintového archivu. To bylo Ne. Ten důvod, je, ten, důvod je, ten důvod je, ten důvod je, ten důvod je. Jaký je ten důvod, co ti řeknou, že proč to vyhazují? Různě, třeba že lékařský jako nemůžou, že to má klinický dopady a tím pádem by to mohlo, nemůže být publikovaný něco, co by třeba nebylo pravda. No já jsem... Takže tadyhle je, buď se tohleto změní, anebo i ta šance, že by jsme našli, ty negativní výsledky prostě padne. No. Teď se to tak nějak váme a dělá se teprve nějaký jako no. printy se začaly prostě dělat v biologii nedávno, takže ještě to není usazené, ale jestli se to usadí, tím se že polovinu těch věcí tam z nějakých takto technických nebo ido budou nepustit, tak i to bude děj. No, já jsem tomu na tom, jako nemluvil, ale jo. Každý, každý jako v, dobrý úmysl, když je dotažený jako do, do důsledku, tak jo, jako cesta do pekla dlážena dobrými úmysly. To, co se v tuhle chvíli docela rozbíhá, aspoň zase v těch vědách, tak je to, co někteří nazývají metodologický terorismus. Že vlastně se napadají lidi, který publikovali výzkum před 10-15 lety a vlastně se jim jako podsouvá, že to, co dneska je prostě jako ty QSNB research practices, tak ty výsledky jsou takový. A samozřejmě, že i ta i Mikali to opravdu takhle mohlo vít, jako to nemusela vůbec nic jako udělat, to. kdyby prostě s tím neběhala všude po této a neříkala, že to je prostě super věc, kterou má každý dělat, jo. Tak a byla prostě střízlivá, počkejme, než bude, jenže to je za ten systém, protože chtěla sehnat nějakou tu pozdokovskou pozici a tak dále, Takže oni jsou, jak jste viděli, jak prostě jako skvělé umluví před publikem a tak dále, to je prostě jako ten americký způsob, který, který lidi k tomu jako tlačí. Ale v, v, ano, je prostě teďka jako v, část si mladých a neklidných, kteří se baví tím, že se snaží, k, koho, kolik už si sejmují profesorů. A v, v, takhle se prostě jsou jenom ty čárky těch zá, zárodní, kolik máš zkoupu. No. Takže v, to, je, to je prostě, v, takže v, samozřejmě v, Nevím, no. To je jako prostě te, budem, teďka nebudeme mluvit o galt protože byl v eugenické společnosti. No. Tak, jako, ano, z jako společnost ne, ne, není jako organická společnost není nic jako, ale prostě, kdo jsme, abychom jsme jako soudili v, takhle Protože to bylo něco jako tak, jak se to dělá. To je stejný s tím mančem, A k síle těch efektů, eh, jako já většinou na těch věcích, věcech, co studílu, tak ty efekty jsou, já bych prokadoval, že v jsou 3%, prostě hmm. mezi 1 a 3%. Takže velmi často ta síla eh, vysvětlené variability, takže tím pádem, eh, nevím, nedokážu to zvlášť přepočítat na to Dčko kohenomu. Ale eh, já tu teď řeším tak že vždycky tam udělám efekt kouření, efekt vodymást indexu a efekt e, popíjení alkoholu a dám tam pro srovnání ty, tyhle efekty a ono to vyjde většinou velmi podobně. Drogy jsou dvakrát, návykové drogy jsou dvakrát solnější. E, alkohol je menší než prostě ty, ty věci, které studuje jako RH faktor, toxoplasbu, v kočky. Takže ukážu, že no, je to, to No ale dobře, teďka nechám ty metodické stránky stranou, že to je prostě nějaká subjektivní výpověď a tak dále. Ale v, to je přesně o tom, co jsem se mluvil, jako o té expertní výpovědi, že ty to dodáš do kontextu. Co to znamená? No, co to relativně znamená Co to znamená, jako vůči těm no. jiným efektům a tak to přesně jako někdo představí že to prostě ukážeš. Dobře, v, Mezi průměrným mužem a ženou je uh, 10 cm uh, uh, a to je velmi signifikant, vysoce signifikant. A takhle si řekněme, prostě prů, uh, um, jako průměrná žena, nebo teda, uh, v průměrné bude vyšší než 95% žen. Jo? A to už je přece hrozně vypovídající věc, jo? Jo? A nebo to překrývání těch uh, křivek. Když se podíváš na slavný uh, 2D, 4D, ty křivky jsou v podstatě jako totožní žil, ty mužský, ženský takhle jsme mohli jako pokračovat. Namímco mu jenom, že se vypůjde hned jen tohle na šum. A předětě těch velkých ekologických je obrovský šum, těch ekologických taky. A tudíž je ono, jako velikost toho efektu spočítaná, nám taky nic neřekl protože ve skutečnosti na e, to tom se nejvíc potí ten šum. Vlastně e, prostě nepřesnost toho, s jakou my to měříme. Ta přesnost toho měření je jako e, úplně e, kritická. Takže vlastně může vypadat, že efekt je strašně slabý. Ve skutečnosti, kdybychom měřili stránně, tak může být desítka... No, no dobře, ale no. Proto, to dělá, proto je důležité, že to jarda dává relativně vůči těm jiným faktorům, který z jiných studií víme, že mají silný efekt. to je prostě to... Uh, uh, to já završím, no, no. no. je jenom je to prostě... Teď to fakt nechám stranou ty další aspekty ty věcí, ale jako tohle je jasně, no přesně tak. Takhle to prostě dává relativně. Protože v té rámci studie očekávám, že mám pro ty proměny teda podobnejší. Protože je otázka, jak můžu předpokládat, jestli je to oprávně nebo ne, ale to nechme stranou následnout. tam se Já když si že je tohleto fakt že jako typický efekt toho degradace a ignorace toho úplně. On říká, formulujme potézu a pak se všechno mě snaží vybrátit. A teprve, jestli nám to v našich experimentů, těch nejsantifikovanějších konstrukcí nepodaří, považujeme to za dočasně používaný model. Ale tohle to všechno je důsledkem toho, že já konstruuji hypotézu a od začátku se ji snažím dokázat. A proto odvážněji, proto reformuji. Pominul ještě tu dvou věc, kdo dneska designuje experiment datoblájn. Protože spousty lidí říkne, na to není čas. Takže buď ten design datoblájný předstíjený, nebo úplně rovnou kronovovaný. Já to já myslím, že to se jako... V, já snažím věřit, že když to ty lidi píšenou, že to tak fakt dělali, jo. Ale v, tak jak se ukázalo, věděli, když jich není na to čas, nebyli jsme to dělali, tak nikdy prostě ne dělají to, lidé byli potřebují. No, ale tím se vracíme prostě k tím incenztivce, že prostě jsme honí na jako kvantitu. Hmm. Jo. Ale, ale ten základ, problém je ten základ, to, to, no, no, to, to, to, to je, to pokračuje. Dokažujeme, že je to, aby to přibralo. Oh. To je na to my nedokazujeme tu hypotézu, ale dokazujeme existenci nějakého jevu, které je z e, hypotézy. tím pádem e, vlastně jeden opačně, že která silnou statistickou soumyslou dvou jehu. několik jejich kauzách soumyslou to No, já si dovolím ještě k tomu vědět, že si myslím, že částejně na tom, že současná statistika je založená na modelování. Jo. Pokud prostě tento modelování je v podstatě právě jako pozitivní, že A my jo. nacházíme tu nejlepší kombinaci proměny, která nám udělala nejlepší model. Přesně. A ten je dobrý jako vždycky, protože on je nejlepší, to, co jsme nabídli. Tam není... Byt já, já, je to takže. ten já podrad, jako v obsahu Ne, ty, ale já nemám nic v, jako proti popravy, spíš prostě jako v, nefunguje je to prostě nějaký jako v, model jako platonský, že jo. A v, je dobrý jako se v, na něj dít, takhle jako dívat. Jo, že prostě je dobrý ty e, hypotéz, ale prostě zároveň e, víme, co všechno dalšího ty lidi e, přitom jako v e, té rutině vědecký dělají, že? A, a to prostě e, pak vede jako takovým věc, věcem, byť prostě můžou být všichni poperiáni, že? Protože prostě e, e, jako být poperián nebo se najíst, to není jako diskuze, že já prostě si dostanu to místo, tam, tam ty otázky jsou jako do, dostanu prostě tu pozici. V jo, ten, teď mám tam ty, tu hypotéku, že jo, ty děti, že jo, a bude ten grant, operána, operána, což to jde vlastně má modelami, ale co si řekl, to, ono už je to pomalu jako, na diskusi v úspodě, protože už vlastně nejmenuje jako, to, ale jenom bych řekl, že ty, vlastně máš ty, úplnou pravdu v tom, že ty takové ty modely, které se používají, tak používají ty složitý. Výsledky je vlastně popis, jo. Výsledky vlastně nejí testování, že ty popíšeš třeba ta množina faktorů do toho slotu a ta to ne. ale ty vlastně jako je, jo, ty, ty jenom vybíráš jako, co to dobře, co jo, vlastně, co to dobře, vlastně komplimujeme, no? že takto ale to je, jo, ale no, úplně něco jiného, jiného, ale to vůbec něco jiného. Přesně, to je vlastně úplně to už není, no, to není nastartování to... hypotéz, no? No. no. to není testování hypotéz. No, no. Je, ale ale tím no, je, že se to realní, tu jako velice praví, že ten model sofistikovanější máme tendenci věřit, že obvykle pravdu. Skutečně? S Oj, skutečně? Uh, si